Стара Марха сама відвела його до старого. Вона вирішила втримати хлопця коло себе як улюблену останню дитину. Не годилося його отакого напівпритомного пускати блукати навманням притулком, тривожити серця мешканців, а якби хлопець не захотів залишитися, вона покинула старого, пішла служити прибульцеві, як мати синові. Так похмуру сутінь осени скрашує недоречно яскравий проблиск сонця. Тепер, коли похолодніло, Джон Сміт відкрив для себе нечувану розкіш живого вогню. Він розпалював невеличке багаття на горі, яке не привертало нічієї уваги, і годинами підтримував у нього життя. Часом уявляв себе маленьким хлопчиком, але не тим, яким був колись сам, побитим, змерзлим, зашмарканим, а таким, яким мають бути хлопчики, котрі вірять, що їх чекають захопливі пригоди і щасливе повернення додому. Той хлопчик і зморений життям чоловік ніколи не існували одночасно і, певно, не хотіли б знатись. Їх відділяв не час а щось значно щільніше. У тому світі, ще до притулку і знання про нього, Джон Сміт ішов до самознищення. Ніщо так не руйнує людину, як страх чи заздрість. Коли ці фурії зникли, настала порожнеча, яку Джон Сміт заповнював обтесаним тисячу років тому камінням або просто дикими каменями, гірким димом опалого листя і тонкого хмизу, віддаючись цим заняттям неквапливо, бо перед ним простягалася долина вічності. Для неї він справді був маленьким хлопчиком, до якого ставляться терплячі і не чекають від нього рішучих вчинків. А коли він вперше зустрів будиночку старого прибульця, то побачив у ньому юнака, який ніколи не стане дорослим, бо не носитиме зброї і не вбиватиме нею. Він сам належить до тих, кого вбивають, і на мить серце й одіткнулося до того хлопця, що був у тому світі протилежністю Джона Сміта. Небез гіркоти відзначив, що вони тепер рівні, розбійник широкого шляху і безнадійно закоханий поет, бо вони вже майже перестали ними бути. Ти знаєш, Антоне, сказав Лі, коли вони якось пили чай у кімнаті при бібліотеці. «Чи ти знаєш, що історії життя безкінечно повторюються?» «Так, а чому?» І сам же відповів, «Бо світ старий, а люди не змінюються. Тільки в одні часи вони дуже жорстокі, а в інші – не дуже. Це залежить від того, чого вони бояться». «Як це бояться? Чому?» «А тієї сили, що не є ні доброю, ні злою, лише справедливою, Хто порушує гармонію світу, диктує власні закони, той чинить неправидно. Хтось більше, хтось менше, але всі під цим тягарем. Така суть страху. Чому Щелик завжди веселий, щасливий, коли здоровий, а в нас, хоч ми у притулку, залишається крапля гіркоти? Квітка досконала, жук досконалий, а людина – ні. Коли ти сказав, що історії повторюються – то мав на увазі Джона Сміта чи того нового Ізидора? Вибач, я почав здалеку. Ми знаємо обоє, що наша бібліотека ніби й невелика, однак містить у собі все, що потрібно знати людині і що може її розважити. Щоправда, книжки – примхливі істоти. Іноді ховаються від тебе, а буває, самі йдуть до рук. Може, з мене невдатний бібліотекар, але це тому, що я не вмію комусь служити, віддавати себе повністю. «Мені здається, що ти чудовий бібліотекар. Ти завжди вгадуєш, яку книжку я хочу прочитати. Ну, коли так, то я дам тобі ось цю книжку, і ти сам вгадаєш, про кого вона. Кожна історія відрізняється від дійсності, але не настільки, щоб не можна було її впізнати». І повернувшись до своєї хатини, Антон запалив добру нову свічку з воску цього літа, розв'язав мотузочки, без яких книжечка розсипалась, і прочитав... На першій сторінці. Повість про невдячних дітей. Ова, здивувався, він тут не про одного, а про кількох. Він утий мав краплину воску, що ледь не впала на сторінку, і взявся до читання. Звісно, Лі знав краще, що пропонувати для читання, але цього разу, мабуть, хотів подратувати приятеля. Антон був розчарований текстом, а ще більше автором, який судив невдячних дітей надто вже безжально по-людському, вдаючи при цьому ніби вершить незалежний вищий суд. «Тільки уявіть собі, – писав невідомий автор, – скільки життів було розтоптано, скільки життів було понівечено».